A hatodik fejezet És amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik születtek, Isten fiai, látván, hogy az emberek leányai szépek, feleségeket vettek maguknak mindazok közül, akiket kiválasztottak. És mondta Isten, nem fog megmaradni az én leheletem az emberben örökre, mivel test. Napjai, Száz-húsz esztendőt fognak kitenni. Óriások voltak a földön azokban a napokban, és később is, miután Isten fiai bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik. Ezek a régi idők óta híres férfiak. Amikor pedig az úr látta, hogy nagy az emberek rosszasága a földön, és szívük minden gondolata csak a rosszra irányul minden időben, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön. És szívének fájdalmában mondta, eltörlöm az embert a föld színéről, akit alkottam, az embertől a baromig, a csúszómászókig és az ég madaraig, mert bánom, hogy megteremtettem őket. Noé pedig kegyelmet talált az Úr előtt. Ezek Noé nemzetségei. Noé igaz ember volt, és tökéletes volt a nemzedékében, Istennel járt. És három fiút nemzett, szemet, kámot és jáfetet. A föld pedig megromlott Isten színe előtt, és betelt gonoszsággal. És amikor Isten látta, hogy megromlott a föld, ugyanis minden test elrontotta útját a földön, mondta noé minden testnek eljött a vége a szinem előtt. A föld ugyanis betelt gonoszsággal az arcuk miatt, és íme én eltörlöm őket a földről. Építs magadnak bárkát gyantás fából! Kis kamrákat készíts a bárkában, és kívül és belül kent beszurokkal. És így építsd. Háromszáz könyök legyen a bárka hossza, ötven könyök a szélessége, és harminc könyök a magassága. Ablakot csinálja a bárkán, és egy könyöknyire hajd azt fölülről. A bárka ajtaját pedig oldalra helyezd, és alsó, középső, és felső fedélzetet építs benne. Íme, én vízözönt hozok a földre, hogy elpusztítsak minden testet, melyben az élet lehelete van az ég alatt. Minden, ami a földön van, el fog pusztulni. És megkötöm szövetségemet veled. És bemégy a bárkába te és a fiaid, a feleséged és fiaid feleségei, Veled együtt Minden élő lényből, minden testből vigyél kettőt a bárkába, Hogy veled együtt életben maradjanak, egy himet és egy nőstényt. A madarakból nemük szerint, és az állatokból nemük szerint, És a föld minden madarából nemük szerint, Mint párosával menjenek be hozzád, hogy élni tudjanak. Te pedig vigyél magaddal mindenféle élelmet, ami ehető, és hord be magadhoz. Ezek szolgálnak eledelül neked és nekik is. Noé tehát megtett mindent, amit Isten parancsolt nekik, úgy cselekedett.